Та не було взагалі нічого. Цей Коцький просто негідник. Господар кабінету бурхливо зреагував на розкриття інкогніто свого інформатора. Ми не маємо підстав вважати, що студент написав неправду. Проте я готовий забути про цю коротеньку розмову, Якщо ми дійдемо згоди, потрібна ваша допомога. Що ж? Але чим я можу допомогти? Я знав, що ви мене зрозумієте. Ми маємо інформацію про одного з ваших викладачів, Віктора Анатолійовича Мягкова. Напишіть, що ви знаєте про нього, і йдіть собі додому. Годуйте сина. От папір, ручка. Ні-ні, я не буду. Я, я не знаю, що писати. Це не проблема. Ми і так усе знаємо. Наш співробітник вам продиктує. Ні, не треба. «Ви самі?» «От, чудово! Працюйте, не буду вам заважати!» Він поклав на стіл листок паперу, ручку і вийшов. Софія сиділа над тим листком, чітко знаючи, що не напише нічого, ні рядочка. «Знайшли письменницю». Вони що, вирішили м'ягково посадити компромат збирають. А як же перебудова, гласність, демократизація? Думки випурхнули за стіни цього будиночка і закружляли навколо єдиного, що зараз боліло найбільше. Син Павлик. Як він? Чи здогадалася бабуся його нагодувати? Може, чекає її, а маля плаче голодне? Павле Івановичу. Господар виринув, наче пройшовши крізь стіну. От, чудово, написали? Побачивши чистий листок паперу, одразу змінив тон. Сів за стіл. Від колишньої привітності не залишилося й сліду. «Ви нас не зрозуміли, Софія Андріївна». «Я чудово зрозуміла, але ми з Віктором Анатолійовичем майже незнайомі». Я не знаю про нього нічого такого. Якби ви зрозуміли, то написали б. Ви нас не зрозуміли. Голос став жорстким. Ваше прізвище ім'я по-батькові. Я вже відповідь. Ваше прізвище. На столі з'явився інший листок паперу. Павло Іванович почав записувати. В кутку застрикотіла друкарська машинка. Софія з подивом побачила ще двох співробітників у кабінеті. Рік народження – місце народження. Після відповіді на це запитання Павло Іванович пожвавішав. Очі засвітилися, запитання посипалися зливою. Їх задавав не тільки він, але й обидва співробітники. Вони сиділи поза плечима Софії, і їй доводилося трохи повертати голову, щоб відповісти. Запитання дублювали одна одного, повторювалися по кілька разів. За кілька хвилин голова запаморочилася, і Софія почала відповідати не